Izokina. Izokina, salmo salar. Izokin arrunta eta izokin atlantiarra ere deitua. Salmoninade familiako arraña da. Ozeano Atlantikoan eta bertara isurtzen duten ibaietan bizi dena. Izokina ibaiko erregea dela erraten da eta guk gure lurraldean daukagu. Agitz ezagunak dira bidasoa ibaian arrapatzen dituztenak. Garai batean oso arruntazen, baina gaur egun gero eta zailago egiten da aleren bat eskuratzea. Ugaltzeko garaia. Udazkenaren amaieran temperaturak jaitsi eta urremaria geitu egiten denean, errunaldi ailegatzen da. Azaro eta urtarrila bitartean. Une honetan nola harrak bai emeak Beren itxura aldatzen duten ikus daiteke. Hemeari, sabelaldea handitzen zaio. Gorputzean orban beltz eta gorrikskak asaltzen zaizkio. Arrak aldiz, bizkarrean eta aldamenetan puntu gorri nabarmenez osatua izanen du. Baita sabelaldi hori berdezka ere. Bere barailak luzatu eta itxura aldatzen dira. Gorteiatzen hasi aurretik, argose dagoen emeak arrabak usteko egokia bilatzen du. erruntokiek baldintza batzuk bete behar dituzte. Toki gutxitan ematen dira horiek. Bidasoa, ibaiaren, ibaiadarretan, aurki daitezke. Ona hemen zein diren. Osigen atutako urgarbiak eta hotzak. Sakonera gutxikoak hogei tamar eta berrogei zentimetro bitartekoak. Korrontearen abiadura moderatua edo azkarra. Ondoa ongi babestua eta ur arries estalia. Hemeak hogei eta hogei tamar bitarteko hildo batzuk zulatu ondoren bertan milak arrautza errunen ditu. Hemeak pisatzen duen kiloko, mila harrautza inguru erruten omen ditu. Arra, emeari hurbiltzen zaionean konbentzitu egin beharko du. Hemeak amabo segunduko tarte batean bere obuluak egotziko ditu. Arrak berriz hernalduko ditu esperma. Hau egin eta gero, emeak ondoko ur arries estaltzen ditu. Ugalketa lanak amaitzean, arra, aulduta eta babesi gabe ilegingo da gehienetan. Batzuk neke ziresten dira itsasora. Ez da zaila, ilika dauden izokinak ibaian ikustea. Batez ere ibaiadarren bokaletan. Jaiotzeko ordua 60 Eta berrehun egun bitartean behar izaten dira izokin kumeak Martxo edo apiril aldera gertatu ohi da hori. Errunlekuan dauden bitartean, besikula baten bidez elikatzen dira. ibaiaren ondoan egoten dira indarrak gordetzeko korrontearen aurka oreka mantenduz. mailat aldera, izokin kume hauak, orain pintxo izenez ere ezagunak Elikatu duen besikula galtzen du, ornogabe eliketzera behartuta egongo da eta geri egiteko egi, geri egiten ikasiko du. une honetan, ehuneko larogeita hamar inguru akabatu egingo da, indartsuena geldituko dira soilik. Poliki-poliki izokinumemea azten doa, indarrra gordetzen ahal eginduko da, iparraldeko itsasoetara bidaiatu ahal izategatik Bidai hori egin ahal izateko gutxenezko tamaina lortu beharko du bestela ezin izango baita ibaian behera jaitxi Udaberriaren etorrerarekin batera ezgin batzuk iparraldeko itsasoetako urrotzetan bizi ahal izateko eraldatzen hasten da hori gertatuz gero itxasoran zabiatuko da Baina abiatu baino lehen, estuarioan izokinak bizi izan dako ibaiaren ezaugarriak gogoan gordetzen ditu. Bidai luzea. Gure izokinak, egunez, zengau mugitzen da iparraldeko lurretarantz. Bidaia luzea da egin behar duena. Badirudi egunero berrogei tamar kilometro egiten dituztela. Iru metroko sakoneran korronte ozeanikoak erabiltzen ditu. Bere bidaia Groenlandian, Feroe Uarteetan, Norvegian eta Itsaso Baltikoan amaituko da. Kostalde horietan kokaturik 10 eta hogeita 30 metro bitarteko sakonera duten tarte batea sakabanatzen omen dira. Han, plaktonez, sardinez GBS elikatzen dira. Itxasoan izokinen azkundea azkarragoa izaten da lehenengo hilabetetan. Gero moteldu egingo da. Ibaira itzultzen dira. Espezia iraunarazteko deiak izokinak umetako bizilekura itzultzeko bidea hartzera eramaten ditu. Itzulera honi, jomin etxerako itzulera Deitzen zaio. Ez da ezagutzen Zehatz mehatz Zeri jarraitzen dioten Sortu zireneko ibaietaraino iristeko Izokinak Sorleku izan dituzten ibaietan Poliki poliki Eta itxas korronteen arabera Sartzen dira Urtean zehar Apirilean sartzen dira Bi urtez Bizi izan da itxasoan eta 6 kilo inguru pixatzen omen du. Bein, Ibaian barrena, badirudi useimena ere erabiltzen dutela errunlekuak bilatzeko. Ibaian oraindik dauden pintxoek utzitako arrastoari jarraitzen baitiote. Bidasoako arrantzaleak. Endarlantzan, Badaude beren baserria. Han elkartzen dira eta historia unitz kontatzen dira. Duela urte batzuk errezagoa zen harri hau ekarrapatzea. Gaur egun oztopo geilegi gainditu behar ditu gure erregeak. Urkutxatuak, zentra hidroelektrikoak. Toki honetan arrantza egin ahal izateko txandak errespetatu behar dituzte hogei minutu bertzerik ez dute izokin preziatua eskuratzeko. kupo bat errespetatu behar dute hiruro hogeita hamabost ale harrapatu hal izango dira denboraldi bakoitzean Egunak ilabeteak edo urteak igaro daitezke arrantzaleak izokin bat harrapatu arte sistema desberiniak erabiltzen dira Amuek, Garrantzia handia dute, Izkira, zizarrea eta euliak erabiltzen dira, Izokin preziatua lortzeko arrantzalek trebezia erakutsi behar dute, Euliari heltzen dionean azkar tira egin behar da. Bertzela, bota egiten du eta, lotuta dagoenean utzi behar da korronteen behera joaten, berrirokarri laxatu tira egin eta horrela denbora puska batean dio arrantzale batek